السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ان اؤمن بالصحه بوصاله تسليم اليوم اللهم بارك ونور وسبوتك في تفاضل القربات ان دعواتك من الله تشوش من كونتي من الانسان بالصبر بخدمه الشكر نتجوز شديد من متى في المركب Të nërrua dhe dhe besimtarë, kemi filluar që në kuadrë të problemeve që e rezikojnë imanin besimin tonë, pas gjithë që... për këtë probleme madhohët që e rëndën besimin, kemi kaluar që ashtë të flasën për në problem të të tërë që pa dëshimë e rezikojnë në mos të madhë besimin madhje dhe rëndënate dyftyrsia është një problemi madhë. Mirë po, nuk e qenë së problemi madhë, laugja lewala nuk ja ukalon dorë njerëzve, që ata me përsa këtu kusho dyftyrsh, e mu akuzu e mu gjyku me zvetin nga se si pas njerëzve, kushtja prish dikujt e sëshmë dhe të e bo dyftyrsh. Ndë njerëju gjykuen zakonisht në bëzën e interesëve të ti, emocionive të ti, e ka pështin me qeni drejt njerëju, nga se ka shumë Faktot branshën që e lakojnë nga e vërteta, nga e drejta. Përnë e laugje levala, për me rrujt njërin, je ka zbi një peshore, me i matë sënët drejtë, je ka zbi shpalljen, ku aty e kam su se, qyshë dohet me i kuptu sënët dhe me i gjyku. Andaj, edhe qështja e shirkut, ka qenë qështja kryesësht e trejtuar, si pas udhëzimeve të laugje të të peganverit, sërë Allah e sëllëm, Po edhe dyftyrsia është kështu Andaj Allah o gjëllevoen në Koran Edhe peganberi Sallallahu alesën në hadith e ti Të mon Kanë përmendur Cilsit E njerëzve Munafika, dyftyrsha Qka bojnë ata, qyshjen ata Si silën, si flasin Dhe nuk ka përmendur Emna, filoni jo Nga se islam nuk mirt me emna Islam mirt me cilsi me vepra kush e ka kët veprë të mirë është i mirë kush ka kët veprë të keq është i keq kush kuftaj edhe njëmi afërt i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kuftë edimse si e ka mallkuallallahu axhin e pejgamberit asallam vën ton në kohë do të thonë ë të mirët para syjsh për shembull edhe pse shkel rregulla edhe pse bën vepra të keqja më parë për fokatës është për shembull në periudha të caktuam ose kanë gjyrë të caktuam e tjera, tjera më radhë. Dhe kemi lënë që sot me vazhdu me folë për hipokrizinë e për dyftyshat edhe me cilësit tjera e se kemi cikët, kemi në kaluar se nga cilësit kryesurat tjera është gënjështra me njëmëllësia e tjera më radhë. Mirë po të ndrëzër duke pas për asyqështë që jemi në pra këtë muajt Ramazanit dhe gjumaj e arshma është gjumaj Ramazanit. Allah në adha sh e rahatime e pri që është duhet dhe për dirësa është kështu atërë dishe që këtë gjuma të fillaj me disa uzime të rëndësishme që kanë të bëjnë me Ramazanin nga se gjitho kushpënime ka nevoj, pa dyshim edhe me mësu edhe me uri kujtu për qërështë që kanë të bëjnë me Ramazanin të ndrua, lezëm e simtar rego të Ramazanit të më thonë ato që janë Ato që janë bazike, standarde, themelore janë të lehta. Agjërimi nuk është i komplikuar, nuk është problematik. Mir po, për faktin se njerëzit u shfaqin pastaj probleme të caktuara, përgatitje të caktuara, duhet më dhonë përgjigjen e baztë situatës në bazë që janë dhe se ata kalojnë. Agjërimi i muajit Ramazan është shtyllë nga shtyllat e Islamit. Nuk është vetë më obligim, për është shtyllë, që bje se është nivel më të lartë, të mundë shumë të obligu e shmërisë. Muhammed e sallallas më ka thënë, buni e al-Islamu al-Akhamës, Islamin dërtojtë në pes shtylla. Pes shtylla, sharte Islamit janë pes. E para është shahadeti, La ilahe illa Muhammad Rasulullah. E dyta është namazë, shtyllë. E treta është zekati, me dhon zekat nga pasuria, ai që ka mundësi, e pasuria ti e tij e arrin në sasinë e caktuar, e ka obligim me dhonat. Pasuri kategorive të caktuara në kuotë të caktuara me dhon. E katërta është agjërimi. Agjërimi, oseu Ramadan, ta pegamse ma'jru, muin Ramadan. Shtyr. Dhe shto dallahu te baraqota al-Quran, e ka përmend se është obligim. Kutiba alaykumus siyam o është bërë obligim agjërimi. Murë fund, kër Allah u thotë, o është bërë obligim, do hënda, e marim këtë shumë seriosisht, edhe dim që është obligim. Pastaj, një jet ma poshtë, Allah u thotë, fëmën shaj dhe min këmu shëhra, falje sumhu, dhe kush e arrin për juve këtë muaj, letë agjëran. Ajeti parë kalëzën që agjërimi është obligim, po kur është obligim, së kalëzën ajetë. Ka zhën e jetë i vjusë, ku Allahu thotë, shehru Ramadhan, me ajet, dhe fjallë të Allahu të është përmen, muaj Ramazan, që në te ka zvitë Kur'ani, diso regullë Allahu përmen, thotë, aj që e arrinë këtë muaj e ka obligim ma gjëru. Dhe më thonë, edhe fjallë e Allahu të, edhe fjallë e pejgjëmërësëm, më janë të qarta në obligu e shmi e Ramazanit dhe është shumë e qartë, pa pikë më dyshje, se obligime është një muj ditë, sa Ramazan, qa që obligime. Gjitha tjera që njerëzit i spekulojnë në formët saktuar e kështu më radhë, janë të kota, dhe janë të parënësishme dhe të pacjendrushme. Ma gjyru ditën e pare, të mesme, të fund, dhe ku e dinë që shëngjinojnë, jo, obligime është i termuaj, sitë shpalët Ramazani, diri sa të shpal Periuda e agjerimit Kjo është periuda e agjerimit Ndërsa, se i përket kohës gjatës e agjerimit Më në 24 orë Agjerot prej Dhe me thonë Agimit Kër del agimi Kër him kohës sabahut Peja se Pe ati momentit ti fillon me kohën agjerushum Derin e Kota akshame dhe për një dhjithit Kjo është koha e Kaluar në agjerim Jënë thjeshtë të këto gjitha të në monë të trejtuar dhe ma erët, por si rikujtim. Ndërsa, se përket asoj se qka është agjerim, qyshtë një njërin gjinan, agjerime është, të më thonë, të largohesh dhe të përmbahesh nga disa qështje të saktuara. Se edhe agjerimit të nërrua dhe zërë në gjithë në robo ka qëtë saunë saum, saum o ramadan e saum në gjuhën arabe në kuptimin gjuhësor në nënkupta një lej për mbajtje si kurse ka thonë nona i saut a.s. kër e kanë akuzu, ka e pru në këtë er djallë e qështi të monë e këtë pru këtë djallë e skibur e kanë akuzu a e ka thonë me hitë është në debatë ka e me hitë në debatë më dënerështë të kodë reagimi ka e është më mirë me hishtë Nga inni në dherë të lirë rrahmani Sauma Unë sot e komboljet jo me nginu Jo po mësë me hongër, po mësë me folë Në gjithë përmbajtje që ti Zë bëndë veprimë është një laj agjerimi Por Këti kuptimi gjithësor Ja ka shundi sa kuptimi edhe Pa dushim feja Edhe ne ka të regu për qëfar përmbajtje bëjt fjal Një gjithë përmbajtje Një gjithë frenim Një gjithë ko Ne ka të regu kohën në katër gjurdhën, kohë zgjatjen, mënyrën eksplore. Kedit e haspëgu feja më mirë të mundsh. Prandaj, agjërimi është një përmbajtje, një i fënimin nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime bashkëtorore gjatë kohës së agjërimit. Prej, domthonjë prej kohës im sakut, prej kohës kur është agimi kur fillon me dal der në kohën e pënimit ditës. Ç'kjo është agjërimi jon. Me me vetë dikush çka është agjërimi thush është obligim. Ne ka obligim zotin Kur'an, pejgamberin hadith alayhis salam, ajrrohni muidet Ramazan, ajrim nuk kupton meu për mbajt nga ushqimi dhe pija dhe marrëdhënimet intime bashkëtorë nga kjo kohë deri në këtë kohë në muidet Ramazan. Çi kjo është ajrimja. Diska matet për ajrim nuk ka. E tash citata e përshtuar e nëse e ka këtë gjendje e nëse është i smut e e kuptuar tani shpjegoj më tutje inshallah. Andaj, duhet të më kuptoj çka është bazike që vlen për këtë njerëzit, edhe çka është pastaj përjashtim që çdo përjashtim i duhet më dhon trajtimin e dur. Për shembull, me kur një smutosh përjashtim, se gjendja normale e njerëzit po. po, më kuoni shnoh. Është shnohsë apo? Gjendja normale e njerëzve më kuon vend-vend. Po kur udh të ton është përjashtim, se një nuk rendit nuk them, në vend-vend udh ton po nevoja caktuora. Oh gjitha këtu janë përjashtime në situata dhe më hëndë të së potom të, të jash zakonshme, po nuk janë zakonshme. Pandaj në situata të pas zakonshme, duhet pasla i mutrejtu se së la mundaras nga tjetra. Por e që ka duhet të gjith me edhito që këtë që e qëtë e qëtë e gaderim rëtani. O, është e thjesht që kjo është në gjinim jonë. Na që së në gjinim, no. dhe agjinim jonë, dhe më hëndon, me këtë kuptim që përmenë, nuk është, n e pa kuptimt, më shani buk jo, por është kërkes që ka mesaj synan me razu që një më dhore ndëj Allah u të varë këtare në edukan, e në mësan se si duhet njëri më u pasru si këmune njëri më u formu si duhet njëri më ngrit si duhet njëri me lutë rullin dhënja që fare ka si më rrujt nga devjime, nga mëkatë nga punë të këqia, duhet më rrujt e për me koni jaft më rrujt duhet me pasru trajnime dhe trajtime të vazhdueshme. Që pa doz sot për shemb, çdo situatë në çdo çdo lami, për shembull ekspertët e caktuar bojnë trajnime të vazhdueshme. Trajnime të dë vazhdueshme dënë pajisje të caktuara që ai se ka ditë më herët, duhet më e trajnuar për më prodhuesin. Duhet më trajnuar për më ditë për shembull situatën e kështu me radhë. Prandaj, çdo kush kanë më për trajnime. Ky trajnim synon, domthon ngritjen, synon do në perfekcionimin një njërit ku për të mjerëzorë së nënë që të rritë produktivitetin me më bërë sa më shumë e për marit të gjitha do të njëri do nënë me pas kujtës për dhësa odzime të saktuarë e Allah o të bërë e kotana e ka bërë e gjerimin në më thonë një lejtë trejnimi vjetor që nëzgjatë një mujë dit që duke braktis që kanë nuk po thonë për me braktis jo për me braktis urshimin O duke braktis ushimën dhe pijen të arrijm në nivel të caktuar të pastrimit shpirtënor detyrësisë, ande Allahu xhala wala në fondin e 30 i tha la'al lakum tatkun o asburabligë majrimi me këtu kërkesa, me këtu kuptimin, me këtu shpjegimin që ju të arrinë dhe të ngriteni në shkallët që quhet që takoa. Takoa është e përkthyer për thënë për të lirë Devojcëri po është shumë atë përse devojcëri. Gjithë këto do t'i shpjegojmë inshallah gjatë muajit Ramazan, gjummon, hudbe, ndërsa tunë vetë vazhdimisht që ta pastrojmë vazhdimisht Ramazanin ton, agjërimin ton me kuptime të cëna të realizt në ndihmojnë me arritje qëllimin e agjërimit. Me ajr us sa më mirë, me ajr us sa më mënyrë të kompletuar. Andaj të ndëruazë shumë nga dietaret kur e kanë dreituar agjërimin, në kan thonë se agjërimi është më sep Jumse, jo asi ka thonë që është lond, asi ka thonë që është shkollë, por i ka thonë është një lloj universiteti. Ka drejtimet e jetës, si universiteti ka, po ka drejtimet e tëdhshme. Ky drejtim, ky drejtim çataq universitet. Se përfshin vetë ti, donon është ma universal. Përfshin vetë ti, donon drejtime të shumta. Edhe në Xherim, nuk ka një shkollë, nuk ka një drejtim. Shumë drejtime të jetës, në Xherim i mëson ç'është duhet, edhe i rregullon, i rregullon si duhet. Ana është ndërhyrjes mëntor në këtë omandai trajtim të, të përgjithshëm në këtë hyrje dhe përgatitje finale për muajin Ramazan, shpresoj që këto usime të jenë më të vërtetë shumë të qarta për ne dhe të kemi gjithmonë parasysh aspektin që trajtuam juridik, çka rregullimi, por edhe aspektin, po them këtu më tepër, moral edhe objektiv të të agjerimit të Ramazanit. Ajo duat të them në vazdim deri në kuën e zonit, qase ka shumë çka tuat për angazhimin, por me përmbledh si këshill para se më apsolutkimi dhe fjohet paraqitja në hutbe, ngasë tash të gjitha angazhimet tona, për pikët tona, të gjitha temat tona ndërrin me Ramazonin, ngasë çështje më të mëmoda, që pa pasur më se ndun i lajmi i madh dikon, një ngjarje e madhe që ndodhet, këtë këtë portalet e çesën, këtë lajm se çai lajm i kursosur thonë edhe natash, lajmë jo në kryesur deri të kjojtë Ramazan shëtë Ramazani. Na mundi me funetim tjetër pa petë du të me lidhë me Ramazan. Së ndalim për ti, një muje kemë. Për ndaj, do të të ndojmë gjitha trajtime tona, gjitha shpigime tona me u lidhë me Ramazanin. Dhe këshila ime për juve gjithëve është që munduemi të gjithë zbashku që ta shetutja me që kemi i në fazën për fundimtare mos ka, ta shma nuk më se më pak se një javë është. Ta shë edhe javë është kurëtu, ta shko është punë ditështë. E patë me mujë, e patë me javë, ta shë kareme me ditë. Shpeti botë me orë edhe, vim me falim të ravim dhe vazhdojmë të tujtje me së fërë dhe me fillim të agjerimit. Andaj, këshëllajt e gjithë që, me dërëtet, këtë muaj të trajtojmë seriosishtë, të mundujmë gjitha aktivitete tona, Diskutimet tona, fjalët tona, biseda tona në të shërben ta këtij muaji, në formatin e mëshëm. Ne vazhdojmë tën tonë normal, ne vazhdim punën tona, nga se duhet të punojmë, të angazhojmë, mirë po. Mundojmë që gjitha aktivitetet tona, sikur zë jeka, të çfarë natyrë qofshin, të mundojmë që ofshin, të jemi afër me më ramazan, mos të shkputemi prej tij, mos të shkputemi vërtet. Jo di kuptim të trajnimet, por sigurisht jeka kuptim të, u dzimeve kuptim të në monë synimeve, qëllimeve të këti trenimi madhur që është trenimi ma i madhë i mundë shumë që ndodhë në globin tona unë ka trenime që marim pjesë 100 vetë, 200 vetë, 80 vetë veç trenim që marim pjesë 1 miljarë dësa vetë, s'ka për. veç me në gjenim andaj është trenimi ma madhur i mundë shumë që ndodhë në superfashe të tukës për. ku krejt muslimanti janë pjesë e këti trenimi edhe të gjithë të monë idinuzimet Nëse saosh problem për shemb 100 mijë një postrim veçmë ulës të lëshata. Mio ka dhu çka kërra më folë problem ata. I ka ul Allahu xhën dheu alaton e kuptojnë çamë gjinu tonë di ku më gjinu kur fillohet veç presin, domethënë me thonë, u shpall dita e agjerimit edhe me filluar më agjeru. Prandaj funi trajnim i veçantë specifik që shpërfaqë bukuritë kësaj feje, shpërfaqë natyrën kësaj feje përputhën e saj me natyrën njerëzore. Tregon se sa është ky fe madhështore, qysh na Domon, ehm son pastron vazhdimisht kujdesja e Allahut për neve. Është shumë më shumë mesazhe të tjera do të dobishme që sill Agjërimi. Ato që dua të them në përmbledhje të kësaj të ndrudhas është se Agjërimi po është i thjesht në rrethana normale të zakonshme, sikur që e shpjegova. Ky është Ramazani, pe Agjimi din n... n... n... n... n... na akşam është i thjesht. Mirpo, mirpo njerëzit kanë ne për situata të ndryshme moskulli Femra kalojnë situata të ndryshme. Prandaj këshilla ime për ju vështër, do të thon krahas krahas angazhimit tonë ndaj urim në Ramazan, ti jemi të përkushtuar edhe në përgatitjen, përgatitjen informative, pom kushtimisht për, për Ramazan. Domthon me, me me me u interesu për rregullat, për rregullat. Domthon nëse jam kërcito atko njerëz na kanë dhënë, na provojat për shembull e ka prish zgjerimin e nuk ka pasur vetëm prish. Nuk nuk bën me madh një iniciativë vatanike. Vet ose më thon dikujt, "Pris vetin qoftë amsati, kjo është qoft tona." Shumë njerë këtë presin qoftë për Allahu më ndum, s'ka këtu as me qafë, as me me kras, me kurrë gjë. Kjo është me dije. Kjo është me dije, kur kush kërkon s'unë merr në qof. As nuk do të bojën ti, kur kush e bën, e bën vetën e vet. Prandaj, ti më të kujdes shumë. Domoha që Agjërimi ka rregulla, koazime, çdo përjashtim me ka shpjegimin e vet. Elhamdullahi kinimunsin këmem vet, koso dhe nive me lezu, liqërata shumë të mëdheu, prandaj të jemi më të vërtet ë ë të tillë që agjërojmë me sy çelësi. Agjërojmë me sy çelësi dhe ve dijet plotse, agjërimi është obligimi i Allahut dhe Allahu nuk e pranon ndryshe pas çfarë ai ka mësuar. Ba diova. Për çe Allahu është i mëshirshëm, Allahu pranon adhurimin e njerëzve mirë, por e pranon kur ata e bojnë çish ai ka kërkuar, çish ai ka kërkuar po. Nëse dikush për shembull djen me fols Xhimon, edhe ka harruar me murabdes. Tash i ka rrahman, mos ka murabdes. Ai se ti xhimon pa murabdes, për fols e vona Allah i ka bullëst, do të bën ka but. E vallai se do ka but. Është obligim me murabdes, del me murabdes. Nuk bota feja me çefe me tik, ajse boti, thon, ajse Allah të mëshirë. Ja dobor, sërish, thekos pikimet e vet. Edha jinim pikimet e drejta. Mos të marrim të drejtën tonë që na tualecum njerëzve. Për shembull, ti po punon, në qoftë se ti po mban familjen, ti mos gjinë. Theja koha si meut alhamdulillah, po ti mos e mëpërsi pse ku e din ti a a a a, a, a, a kokë e obligojmë se vë. Ku rregulla, elhamdullah, Allahu ja ka letuar shumë njerëz mos mngjiron. Ka shumë katërë që nuk agjiron. Ka përgatitje. Por duhet të bëmonë kordim me eh? Shpal në lahtë asë vëgjëtë. Andaj, do të mësur më regullat. Gjithë shkëtë mësur regullat. Për që do kohë, për shambull, parani muje nuk e kemi pas obligim me i ditë në regullat gjirime, se kemi pas bërshë tim i ditë. Une, si hoqë, normal që du të me full, dujtë, e kam bërshë me i ditë, sotë muj, qasë di, letëzaj, viju kalëzaj, normal, keci si di, e së ne. Mirë pa, njerëzi që se kam këtë punë, se kam pas obligimë me i ditë shumë sënë për agjërimin para një avë. Pse? Së skukonë në Ramazan. Vje Ramazani e kanë obligimi me i ditë sënë. Barë që kemi i ditë punë. Se tash ka të bëj me ty, ka të bëj me ty. Jom. Omeri, radiallahu tali, anhu, shpeshre ka i në tregë. Në tregë atës, ku një shesë në blenë, ka atës, lej, lej, mashtëri me qësë ka, qësë zvot atës, Allah në rritëm. E ka i në tregë, Edhe Islami ka rregulla për shitje. Për shkakun çka bën me shit, sa so bën me shit, ka rregull ajo që ju dush ti me me me mashtu hallkun e me zban. Ka rregull e ka i drejti ka pyet njerëz. Fricat. Nëse çiket ndodh çka bën. Me vetai a, a pidih rregullat, ja me shit tregun torat, rregullat i me shit. A di a di rregullat i me semen kur skadit më thon për rregullja ka cit për rregullt ka në tet delpi tregut kur msohet atë shit e kibosh me ditë e kibosh me ditë çka sot për shkak mundi një jetë ambashtore marton nuk e din rregull elementore dietë ambashtore çfarë obligojmë kogoja çfarë obligojmë kobar me rregulla këto s'o ke pun kaos s'o ke pun domon kush ç'u zon pse po doin me bë kaos fatkeçësisht po nuk duhet me leju ka rregulla familja ndërtohet në rregulla në respekt Në ndari obligimesh, dhe tyrash Ata që ka du të burri me bo Se ka obligim gruja Ata që ka obligim gruja Se ka obligim burri Ata bashkëmën me zvete Ndihmon po, po du të më ditë kur shka ka obligim Ndhe nuk i ditë bërturve që ashtot Ndajnë edhe Më kujtojt një prej Djetarve më donë, Të më dhonë, tregan të nga përvoja ti Se kur ka ardi, i ka pas disa vajzda I ka pëllot disa vajzda e ka dhonë Normal që si të ki vajzda, njerëta të sakatin derën në kërkuu dorën e vajzës normal. Edhe kush ka më ja kërku u dorën e vajzës, kros, kushtet e tjera që ka posa, ka posa normal. Kushtet për me provë posa donë. Të tjera ka posa mbi kushtet, i kashtim provën në çështën e martesës. Ja ka bënë 4-5 pyetje, rregullat e martesës sipas Islamin, nuk i ke di kontë, si e për mortu. Te sporte mortës, të zime të zime me kombur. Sepse ka rregull o komsim këtu. Ju mu bë dietar, ju mu bë xhallar. Po më bon musliman etuallallon edhe me dije. Jo më më thashë thëmë, jo më epsh, por me argumente të qarta që doli nga fjalët e Allahut e fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndaj edhe edhe shi blerja, edhe martesa, edhe namazi ka rregulla, ka rregulla. Nëse gabon namaz për shembull, ka rregullat bosë vësëjdhë apo. S'di më u vësëjdhë, haj se, viseqde, po. Zdime, se viseqde, ajse, thash o zot falem. Po s'thot ç'to to? pastë qoftë gabimisht drejshit, drejshit më së fisëj dapo. A ne korrigulla, vejon korrigulla, ose është fe e dijes, është fe e njohurive. Andaj ti më të kujtoj të këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kras shumë angazhime të tota të tjera, ti më të përkushtuar edhe në dije në njohuri, të znat realisht na mundson që Allahu te adhurojmë syçel edhe me dije edhe me njohuri që Allahu te barekutaala na ka shpallur pronë Muhamedi sallallahu alaihi dhe Lësë Allah në që Zotë i Gjellewala me në aletsu këtë agjirim, me që dëmëron është edhe gjumaja e fundit e muajtë Shaban, gjumaja nash me jemi Ramazan, unë është të rrasin që gjithë të juheraj për këtë muajtë bekuar, lësë Allah në që të filani agjirim të letë, të këndëshmë ju dhe familitë e juaja, pa që shnet e rahatin të familitë e juaja, dhe arzë që këtë muajtë me të vërtet të jemi me afrë Allahut, me të devatë shumë, pas të edhe më afën i tëtrit, më të lidhën më zvete, nga se kjo është e që e kërkojnë kjo muaj i bekuar dhe për këtë edhe lau të bare, këta e ka dërguar që ne të trejnujme në të vlera madhore që zotë i kërkën për neve. Zotë i shpër lefët me kax për të fund, wasallamana Muhammed, wasallamana Muhammed, wasallamana të slimin këtjen.